اللهم صل على رسول الله الكريم اما بعد بسم الرحمن ابن الله الرحمن الرحيم ان عبد الله نيامرن قال رجانا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه من غويرا فصلى نبي الرسول صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه تاحذا كنا بما نسريك لا ركيو عبي منغا غد یعنی چینا و نا غدایتا چکنن و منگا پورا سیر تعجرق و منعندالعاصر زن خلق گرندیوی زن و خلق تلوارو پڑا دمازیگری ٹیم کی فتوزعوه و هم عجال ناودا سیوک و گرندی بمندارا روانے فان تحای نائیلے ہیں نمو والله خاطر رسیدو یانه موږ د څنګه سامانونو څخه په ګورنه د ایمان د پیلو چا څنګه چې موږ نوګزې شي ختم شي باندې کړي ا له خاطر رسیدو د موږ له مخې لسه شو را وه دسون انکلو وان تره نه الهم وشکته او ته قاتل نو عاقبه هم د پوند استن پخوا یعنی وچه کله سه وو چې هغه کونه در دې واجب لامل یو مسافه عام او بوته نه رسیدلې کونه وو چې رسیدلې او تاوب نه وي په حال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام فرمایل وایلو من النار اسبغل له وایلو للقام من النار الان تاسو ورغادي داره ټول د पारा د ورغو ځنه نه نه ورغورته شي کیسه د او د سوکۍ اوازه سورته وي دا چې کمزنه په کومو د هیله کې لولو اوازه چې کمزنه دا ور اوسو وکنه اوازه چې د اوسو حکم الرجلین فی لذو خودس کی دخوه حکم آل سنت والجماعات ذکر دی چیزا خود و حالت دی یاو دی تخفوف او بلی بدونی تخفوف و حالت با تخفوف کی داری حکم مصحرہ حالت د تخفوف کی حکم مصحرہ او چې په کافو مې موځي لوي نه به حکم چې کوم نه وصلې مې ځللي خصي طریقې او تسلیث څخه سنحت یعنی درځل وی انزللي سشي نه سنحت لخوا وظیفه ده نه وصلې بدون تصرفو و مساله وقت التخلف لدى قول اصحاب الامام امسي ومذهب لاهل التشيع نشيع كانوا ينسناو الشريعه شايفين ان الحكم تشري ن بدون التخفف مسحا بغیر د حالت تفکیکنه دا اړین حکم چې دین هغه مسحاله او خاصا وظیفہ د رجلیانو لپاره ان بغیر د موضوع نه د خصوصي مسفره ویزل د خوځ په دننه مشته دال سما پر جماعت دلیل قران کریم نه و ارجو لكم لقد ادنا سبان نه چاتب وجوهكم نه دائم دال لسنت الجماعت روايات کثیره دي چې په دې ټول کې غسل مخیم روایتو نا جی کندنو تیر شو لیکن در دیم نمبر روایت ابو بری رضی اللہ تعالی موجه تیر شو نو پاگی کی سم مغسل رجلائی دیو پاگی کی عبداللہ نزید من عاصم رضی اللہ تعالی موجه روایتو نو پاگی کیو مو چیو غسل مغسل رجلائی بیا تاغی کی روایتو ثم غسل رجلیه الیلیل کعبی صور مانی پوچوی باست دار چی کم مخد از دمونگ روایت تی نبی علی سلام وعید فرمائی لیلی وعیدی فرمائی لیلی من الناد نو عید چې ګمنانو پاتار کې رسل له پاتار کې ماصبہ نه نه دي نکوه لم یا مستهل ماوی اور بسې اسمو لذوی بارال روایتونه چې وا دې زیات کی بر ده کې قابل تشریح دي اگر ځان له استلان او دقیر عبد جانا و ارجو لیکم الى الكعبین و ارجو لیکم کدعی آده کریمانی سنعی توقع خبر دادا چه امد دینا غسل نمالیم نا مسحن لگا ماسی سارا قرآن مجید کو هم سکر برعوشی کم ملے لی برعوشی کم فاغی سارا جی کمدنو حد ندے دکھر کرے اور او سارا جی کمدنو حد سکو دکھر کرو او سو در رجل اطلاع چلے اندار تر گیتائی پوری کی تر گیتائی پوری کی گی تر گیتائی تر کوپی پوری د دې کومونو صاف ولیکي صاف ولیکي صاف ولیکي زرغوند رکب ولیکي زرغوند پرته چې کومونو په خزر ولیکي د خپه د ټولو د یوه د جدا د شری نن ونه جدا نوم نه لري نو پس په ان غزا کی ال ال کاعبن ته سفر وکړو د دې ال او ال ال مرافق و دینا معلومی گی چه انتی آئی بی سارا ایل المرافق ذکر کرو و غم سڑی غسل لی او دل دید رجم سارا تی کم دنو ایل کابین ذکر کرو دان چشی ری غسل و سڑی قیرد و ارجوی کوم ویلی دا قیرد دانا چشتانا دا قیرد صحابون نقل لی صحابون نقل لی و چې د کوم صحابو نه ذکر اچ کمنو د جر نقل له د اق صحابو نه پرزیت د غسل نقل دایمن تحوی کمال کړي چې د کوم صحابو نه خیر جر را وړي دا غي و ارجلکم کړه توایل له د اق صحابو نه ذکر کمنو ورسارا دا پرزیب دا غسل الرجلین دا غی روایتو ام ذکر کرده چه سارا دا دینا چه غی قرآت دا جر ووی خو غی دا مسحلی دی قائل اغی دیون قائل نچاری نغسل نغسل لی او پا دی اغر یو لوی زخیره را جمع کرده لوی زخیره چه گندنو را جمع کرده چه دا قرآت دا جر نا فا غسل و رجلین اسپندال نشکی دی دا غیت سے کم یو آغی امز اختول کی تابن ہوئی یو چدا جرد جیوار دی وام صحو بی رعوز کم وارجوی ایسے کگاو جو کا گیا ہوا ہے جردہ سشو ومخی کگشیو وام صحو بی رعوز کم موسی شایسے بارجو لکم دغنكي دوا برکنه لغنکی خلوذوا او ذلکم وای پس دې چر جيوار وليکینی دا چې کمدنو جر د ونساء په بیر او چې کنه وجنا نه یا چې کمدنو اد جر د خپل حالتنا قی صحیح دو حالتنا یو حالت التخفف او بل بدون التخفف مفتوح حالتنا قی خبر کوئی نېګ نه صحیح دو حالتونه کي ما سوکار کي دو حالتونه وي يو موزي په کوزه په کولي دی دا بلبا غير دوم نو دا ارجلكم دا بيدول التخطفش او دا ارجلكم دس شش حاله التخطفش بس خبر ختم شو بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالی مبارک فضیلت کې کومنه ډیر مزیدار دی شاو الله رحمه الله تعالی چې کومنه ذکر کړی چې یاد څخه لکټره چې هغه چې کومنه دوه خود وینځلو پایلې ني نو دا روایت ذکر کوله او يلل لاقام من النار اول خوشال صدا ذکر کړې دي دا واي دوځه ذکر کړو دا, دا بهر اوسو چه داسې خلق دي چه غ چې کمدننو د خپور دزو نه چې کممو من کرد دي د خپور د میزو نه چې کمو منکر دي چې هغ چې کمو خپې دا با اوخفې لزو اسرار الطهارت کی بریم نمبر باب دے من باب الطهاره اسرار الوضوء والغسل پڑھی گدر نمبر باب کی صفۃ الوضوء قا گئی ذکر کرے ولا ایبره بقوم تجارت بهم الاهوا فانكروا غسل الرجل رجلين متمسكین بظاہر الايه فانه لا فرق عندي با نه منقالله به حاض خوول ووب نه من ان کاره غز ت بن او کوپین من ما کا شمسیفی را به نه او واللهبره ته بقوم ان تجارت دموله هو اقوم اعتوار ن شته شفاغ کې ببدوردن نه شوي دي په انکر غصله رجل نوهغې د خود میزو نه س دی ان کار کړه متمسکی نبی ظاہر آیا و ارجو لکم نیستلال کرده و ایفا انہو لا فرق غین دی زمان بنیس فرق نشتده بین من قال بی حاضر قول چه چادا قول کرده و من انکر غزو تا بدرین او اخد اگو میانز دا آگا چاک چه چا غزو تا بدر یا دا غزو اخد نسکی انکار که یعنی دا غزل رجلین نه انکار او دا بدر او دا اخد نه انکار یو یا شده رمم ما هو قسم ستي ربيعت النهر ولکه سن جنور خو په ميزه راځي کې ښکاری دغه شان پر دې د فرزيت سره ثابت کې چار چ کمنه لدین انکار کې دی. نو دین کار چې کمنو مناسب نه دی دلیبا دې نلوسبره هم الله تعالی په رساله کې لري لريجل نه منه لريجل څه او وی دل هغه باندې دنو اورې سالې دي کې له نو د ولا دی فاده قوته دا هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله فرمایلی دی الله من النار وی له من النار نبی رسول الله وعید وی وعید ز کو چې دا خپو د مصطفیه عزوا ده او د دې عز حکم نه غسل وینځل نه د ټوله پزوره شریعت ته دمر وګوینځي چې په اړیکه لګځه پاتې شو نو را نه لري مطلب مج... دا چې پوره پوینځل شو فارغ جوګه پوره پوینځل شو فارغ نشي پوراخ پاي ده غمنه سو پوروین دللا لغزای بک پاتیشو نو پوراخ پوروین دل نشو نو پوراخ پا پوروین دل نشو ما كلا اودس کیرو کون چسو پاتیشو لا ويل فذراو ويل دا روپن پر خوضل دا چه کم دنو تحاون ده باب ده شریعت د دامین بابی تحاون ده دین سوسکی رازی دا دید اسپد کتل لی کم کتل لی دی دیو وجنه چه کم دنو وارتا وعیدوی وی ویلو لیل من النار او آقا دی ذکر گل د پوندو تاو برا سوال لگران می او برا سوال لگران می نزدی و جنائی حدی تقصیل شکم نین اوپو لازا اللہ رب العزت دبوکم خلاف فرضی و نزدی و جنائی ویلو من اللہ ویل اس بغلوزو کامل کیتا سو دسنا را او دڅه ګنده نو كامل کئ پهان ابن شوبق قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام توذا نبي عليه السلام او دڅه په مناسبه صحابه نسیته وعلى الامام وعلى الخف نبي عليه الصلاه والسلام او مسواک بطيب فلان تندهن مرا سنده نده اده تندهن مرا یعنی دا مخه تا چه ده وختکم مرمبی دی نده ناسیا سر چه ده سلور هی سیده دو سود غین دی ده ترفیو ده ترم بل ده سود غین دی سایده اده مخه تارب چه ده نده ناسیا دا سه دا ناسیا او دا شاعت رب چرین دا حامده دا سلور سبیری بسرکی سرون پاکستان نی نو سو سبیری سلور سبیری دا یو ناسیہ یو صدغا بل صدغا صدغین بیتو بیلے کی او دا شاعت تا حامد بیلے کی نو نبیر اسلام ناسیہ ما سکران ناسیہ یو سل سلورو میسسو دا فرضیت تا دا رحناف و دلیلی و سالورم ایسا دسار کی سالورم ایسا دسار مقدار باننی باہت سکمدنو کیجی و احناف دل ترگیو دا و امساہو بی روزی کم و عللہ امام اوپا پتکی جبنا سیو قرانو پٹکی څنګه ورتوا دې سمدل دي وا علال امام دي امام محمد بن حنبل رحم الله تعالی په دې باندې بس خلاص کړل او ویلې چې 거 ਸਰ باندې پټکی وی او پټکی باندې بسما سکی لړکول ته نشتا جمہور امان ظاہری روایات گولی او قرآن کریم گولی چھو پڑکی با نماز ہو سو نا خوکسارو نسو اگر پڑکی خوکسار نلی ندی روایت توجیح کی یو ساندن دی روایت کی استعاب دی دویم چھے کم ننو داری چھے دویم نبيه صلاة والسلام چه نو صلو فرزیت چه نو پسارو کو هاو بیر تکمیل چه کندون کو پاکی بانن دویما دادا چه نبيه صلاة والسلام پاکی سامو دمازه ناروش کو نو دا اغین چه کندون راوی دا ماز پاکم کلا چه دا چه کندونو ده مازا پچاکنه پتکی دا در رسو سکھو ساماؤ ماسی سر لگ دا سی آن پالا دی پالا شی خبروانے پوشتوی دا سی کلک کی توپایا دا سی زنو ہو تا وقت بنو ودا سی کلک کلک پتکی لکا واس خبر دا پتکیو نو آغا و خواب شنیلی سیو رحمه اللہ و تعالی سرا بزار دست رتنا ما آنو آدستیو کو چو اغه به ټوپای پټکې وو لمدته تکلیف یې ډیر زیات وو پر ټوپای کې مونږ او لکه پې نه پسارو نو عمر یې پټکې وو وایزو یې ټوپای نه شنب پسارولې پټکي سره یې جمع سر شو دي نو تکلیف باور دا داغه بچ مداو کولون ما نما لپاره پک خراب شو نو مال لپاره کیدون نه راځو ورته کې چسپغډی رانه ما يرشو کار نو پارسای کې را ته یا دو کار نو ما داستر خراب وګوي وینم ما داستر عاماما خراب هه اره یع چ ویریتو اماره کار نه بل اون خطور دا دا به اون ساده پک کې ورته نقصان دې ورنی مغنه ته نه کار مندار چه کم دنو در تصحیف اصلاح در پتکیه تاولنو آغا اور آوی سی صحب کرده دی ما سی صحب کرده دی وارتصیبیو علی الخوفین دو مستقیل را روانه دا قدیدتی ندا معلومه دا چه ماسیف و الخوفین ما تا ماسیف و رجلین نری ویلی مندار کشاند دی ماسیحال الاماما ماسیف و رأس نری وعلى الرجلین وعلى الخوفین وعلى, وعلى, وعلى الرجلین ونوی نو ماسه على الخوفین چده نو ماسه رجلین وطنوی وخوفین وغانی وی سوکرا ماسه وکرلا نو دا مشانتی ماسه حر اللہ معمان ماسه را اسننه نو خبر واحد ده او نور روایتونا او قرآن کریم آیات چده ایک سریح تبی رؤوسی کم را اثر آغل ری نمسا و بسر باندی بھی پانی مامنا وعلا لیمامت وعلا لکفرین دواہو مسلم وعلا آئیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ برمائلی دی خالت کانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم يحب التیمنا مستطعا کشانی کلی ہی تی توبوری ہی و دنبیعی السلام <سؤال> با خیت عرف خو سم رویچک وصو بطول و قارونو کی طول و قارونو کی سیوا در نجاسات و غیر اونا دنبیعی سلام برچالل سوار قول نو پخیلاز پر قول کارستل نو پخیلاز پر قستل جامعی بی اغسطلی نو خی نفترنی بی مخی کو چی پرتوک بی اغسطلی نو خی کنسا بی مخی کو چی چپلی بی پکو پولی صحابلې به مخکې رجسٹر به ګومانزان او خیر طرف څه کو ماکې په غواړو به نو خیر طرف ته مخکې کو دا څه ټول کې د نبی صلی الله علیه وسلم خیر طرف چې ګوندنه خوحو ایهې بوتایو نماز تطوع کې شان یې کولې په طهورې او د ساو کې وترجله او بسل ګمځول کې وتناعه او په بازار پکو کولو کې هرڅ کې زرابو موسم را روان دي کوشش وکه چې زرا دې په کوکای مخای دا به کوا په په کې او پيستلو کې دې کم نه نو کوا مودان په کوکای شپاله په کوکای انت طالب جان ته خلق ګوري دا زمون ته دا ری وي ته نه يادي ولامل په وخت زمون دا عمل په وخت ریسهذر ضروري دی لتصور در محنت پر چلی عمل بٹن گتا تخبل لیم رایا چی بعد آغی سرد دمرا کر گئی چلی عمل بٹن گتا تخبل کر رایا چی نفیق تحوری ہی و ترجلی ہی و تناعنی ہی پا قال قال رسول اللہ علیہ وسلم ازا لبستم و ازا توزعتم تو چل جامعہ جامی رہون دی نقفدعو بی آیا منکون و ایزاکو ازاعتم او دسکوی من خیط رکون نشورو کون عن سید ابن عن سید ابن زید خالقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ لی لا او زوء لا او زوء لا او نشتر یعود از دا غچان سلم یسول اسماللہ علیه چل اللہ نمر آیات نکی چل اللہ رب و نکی قدید ایک مسئلہ محدثیم چکم ننو آغچیوی مسئلہ تو لجوع و مسئلہ فی لجوع پاوردس کې د بسم الله مسلا چې د بسم الله چې ګمګونو پاوردس کې سو په منه ښه لري زو نه خلک هغه ذياب فرضیت فرضيت تا ذياب فرضیت فرضيت تا چې دا چې ګمګونو فرض ده چې تسمیه چې ګمګونو دا پاوداس کیسه شه دا دا او دا حديث زان دلیل کړی چلا وضو الی من لم یسفر اسما الله او زنه رسول کې دا دا فراوللې چلا وضو الی من لم یسمی چا دې تسمیو نه ویله دا بچ کنه نو مونځو دا او دا څنګه کیه یاره سدې ذکر کړي دارمي نبی سې ورو خدري نبی هو زاد په اوله الله صلاه لمن لا وجوده لا صلاه لمن لا وجوده چې څنګه او د سونه سره مونږ جنه کې دا دومره سخت ته ویل دا ولې دی ما معلومه کی چې تسمیه فرض ده جمهور ائمه په سنتیت خایل دي دغره لزواره مذهب اے کوئی سنتیت قائل لی چھ بسم اللہ چھکم دنو دا رکھو نہ دے او شرط نہ بلکہ دا چھکم دنو سنتے دا سنتے ادھے حدیث بارہ کی شاہ علی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ ذکر کری اقول حاز الحدیث لم یجمع آل المعرفت بالحدیث علا تسریحی ہی فدیر باننی آغی چھ کمدنو عظم د تصحیح نہ رکڑے چیدا حدیث چھ کمدنو صحیح دے فرمزی زکر کردی لا آلمو فی هاز الباب حدیثا لہو اسناق الجید فدیر کی کرا روایت پیشتے ترغیب کی ملزی زکر کردی فی الباب احادیث لے سب آسانی دعا مستقیما دے باب کی جسر روایت راقلی دی اغا مستقیم دی مارے پستنان کی ذکر گلی دی کلو ماروی فی حاز الباپ فلے سبی قویین نوزددار سے روایت تنہوں نے پرزیت نہ ثابتی گی سنہ ثابتی گی پرزیت سے کم دنہوں نے ثابتی ذکر گلی دی څهقدر روایت صحیح صحابه کرام چې چا دا نبي عليه السلام او نقل کړل نو هغه کې چې غمونو ب بسم الله تذكير نه راځي چې چا او دا ست کړل دي نه کال کړل دي په هغه کې چې غمونو د نه نه کال کړل نو کدا فرضونو فرضولې دي په فرضولې دي پرې خولل شاسے وید اروس تو خلا اقرار ہی حتی زہر زمان علی حدیث وہ هو نص علان تسمیہ تا رو کو نو شرط دی تا پرزیات لگاو دای ته گندو ول جدا پرزی شاسے ذکر گئی وی نام ا تسمیہ تو آداب و کثائر الاداب وی داد نو آداب ادا به كل امر زيبال لم يقد بسم الله فهو عطر فهوت كملا عطرنا فهو عطر بیاج گندنو نور توجیگانی آغا دکمنو کی تاسو وایلی چیا غنفیه کمال یا تنذیر الناقس بمنزله معزوم امان درات المعدون او دعویلشویلی چه داری ویعت مزمل لے داری اتنی داری ویعت تفسیلی دی کرکڑ دی او دا ادھر سن آئنا معلومی دی چه آگی که دعوی چه دار سن آئنا معلومی سنت کنی دار جه کندنو سنت لا وذوالما لم يسرط الله عليه بسم الله وعلى سنتي وايي عن شو وايي ان ابي سعيد الخدري عن ابيه دا څنګه خبره ان ابي سعيد الخدري عن ابيه ابو سعيد الخدري خو خپل صحابي دي داغه اطلاع نس غريو دي داغه اطلاع غل دا عن ابی عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ودہ روی غلط شوری عن ابی ہی بکنagus دادا دا عن النبی صلی وسلم نه. اصل کی دادہ دا سو ربی ابن عبد الرحمان عن ابی سیئر القدری عن ابی عن جدی ہی عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم دا ربی ابن عبد الرحمان چqو دڑی ویعت عن ابی عن جدی ہی ابی عبد الرحمن نے اوجد ابو سعید دے او عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اغسیل و ایت ادھا غسان ادھا غسان اگر عبد الرحمن نبیعی عنی نبی جدی ہی عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دیتینا جدی ہی لیے کرا لی او نبیعی ربیعی قدوی صلی اللہ علیہ وسلم دا غلطی گا لینا وَظَادُ فِي أَوْوَلِهِ لَا ان لقید ام نصورا قالا قولتا یا رسول اللہ اخبیرنی عنی لزو او دستنا میں خبر کا قالا پورا کوا بس خصم نم بس اصبقی لزو وخلل وین الاسعب و بالقل استنشاق اللہ ان تکون سائبا نبی سلام و تتخلیل وین الاسعب او دیو خلق مجدرکار لاسول ایجیبو و بکا موین او برسوی کامیوی و دی زیدو تا اوبت للسو مشکل آو اوبت للسو مشکل ہوی نو نبی اسلامی تی دی زیدو که خلال کهوی که دی زیدو تا اوبت سشی و راستی اونسے گندن و خلق پاستا پاستو شو یاسون نرم نرم شو و بو آفیر شوی و کبولی شیس خبرانا دا و کلکوو کی ندیزت وارا جلکا شک ختم کی سه زمان اوبت دی زیدو تا سشی لادیشنی دا مبالغه في لزودا چه حتی روزا کوشی شوشی چه کم اندامونا مقصول لی دا اغیی و جزدی و انی سفاتی نیشن محنت کول و خلل بین الاسعبه و بالد بالاستنشاق مبالغه کول پی استنشاق کی قوضا کی لگا سفاتا وا و نبیر السلام مير. روجہ کی گزارہ کوا روجہ کی تکاو گزارہ کوا حسنی جب بابا گلگیت پانی او بطیرینے کی چتا مبالی پرست انشاء اللہ انتکون اصائمہ مگردہ چی تو روجہ داری وان امیاباس نجی اللہ اترانو قال اقال رسول اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائلی دی ازاقا و ازاقا چکل ازاوزہ سے را فقط لا صحابه لديه قورجنيك لا خلال او غوثم دا مثلا منو في سال الماضي شو بو داخل سيورته وانه المستورده من شراك كاراي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضع يد لو صحابه رضي الله و بكين نو مګلې وی ګوتې د خو ښه خن سره یې په کچا غوت باندې ځینې د غوتو د باندې چې نه باندې نه واره واره نه کړه چې یوه واره دی په دې کم نه نو دا غوتو دا غوتو په کې نه راځي کنه د زاکته غوتو به صحیح سکیږي راځي کا په کې صحیح ده په چې لیږي چې په دې باندې لا ګدازه دا په کې نه چې دا دنه وبس آرانسیل خالقانو سرم ازا توزا اخذ کفا ممائن فاصلو تختفنو خانکیهی فخلل بین علی حیتی نو نبی علیہ السلام مسئلہ ایرادو کلا او دستوی خو نو اخذ کفا او لکھو بیر آوار نو نبی علیہ السلام وردی در دلان دیکی نو نو نبی علیہ السلام جیرکو بی حیلال گیر اکی که لیکن نا دید انتو بسشی دا مستخل مصاله نا لگیری مصاله گیره بوره و گیره غیری گیره بوره که نا خیقه گره را تنسیلی دا و دیان داد الفتح وکی از دا تانیره محلاتون شخو را بستی شی گیره جه یو کټه دا او بل د غیر کټه دا یو ګورو ګیدا دا او بل رنګا دا رنګا دې ته وځي د مخ سرمن د ګټکاری او ګورو دې ته وځي د مخ سرمن د ګټه خیره کنه تل پټه خیره نه کنه چې کما غیر کټه دا ګورو نه دا مبالغ غیر د نمک وګره څو بل خلال ملي د دن نبسارا سي و برا سي مخفتول منزی دن او برا بانی پوشو سایده کنه چه کامت کتا دا دان دی ادواق اسمه دا مخی پتکاره دا ادواق اسمه دا یوازه کامتان دا سي دا چه اغا مسترساله دا بل اغیره مسترساله دا غیری مسترسل را بلا مسترسل را شاو کلاو کلاو دلکا سوشی دا کلاو کلاو او اختیز رانی اختیز رانی لکا انخطی انخطی ندا گرونج ندا یو مسترسل را بلا غیری مسترسل یا مسترسل را که دار دیکرگی شیعر یو شکانونو شی گدارا او بلدادا چی آگا در دائری د مخ نبا حر مرد بلدادا دائری در دا مخ نسو شوید با حر شوید شو شو غیر مسترسل او گول مستر دا ماغید وینزل دا اگه خو گراند می زکا یو او بلدارا چه غیر مسترسل دا وینزل گراند می چود دائری کم مخ دا دادی سکی او او پا گیره وارده نوز لاس راکا گی خیلال بکیم د اندازه کشی گوتی ورددن نا کی دیو بیر او بیسی سنگر او پایی که حرج دی تکا چایی گوت دیگر سراخ کلیکی کی سرکو گئی آقو گئی چکا با چکا دنو را او دایلی دا مخنا باہر ندا داگی ویزلو که حرج نشتے ہو ری و دې زګلاند راځلا سشيرا لاند را او مورصللا وینځل سي آسان ني او چې کوم وګداره ادمه دا لري نه دا پای کې خلال کې د نړی اسلام کې دا څه و یو ګرون دی صحیح ګره بل دا و چې وګدا دا لري نه څنګه بهار و څه بهار و پای کې خلال کې او کې مبارک خلال سنت او چې ګلګر ګورای او چې کل رنگای نویو ما کوین دي دا په پټه ګټو دوايي په ها کدا مرنی رمي وانا رضی الله تعالی عنہ النبی سره کان یخلل لحیته نبی اسلام په خلال د ګری کو او نبی هيا قال را ایت رضی الله تعالی عنہ توز فغسل کفه داشرې وینځل <سؤال> حقا انتاهما تخیسطا کل ثم مغمذا ثلاثا واستنشق ثلاثا غرفات ستره ګرانا وروسته لو ثلاثا وغرای ثلاثا ومسح براته مره احنافہ ګرانا ثم غسل قدميه الى الكعبين او دکدل دا ډول جنو روایت شهګانو ثم قام بیا پاسید فا خذا فضل تهوریه فا خذا فضل تهوریه براوای غسل سیوائی و بد اوداسو شد اوداس نکمی پاک شوی دانا جی کبکم و اوداس کرو شد اوداس نکمی سو شوی پاک شوی اغیر آواز نویس کلی یا دناس دا تفاول دی چه تولو د تا عبو رسی دار دی خاص عبو وجدا نور چه کم دنو عبو خو پناسته دی دا عبو پا ولار اسکلشی لگا سو مقاله باتو ان او یپون ما شخص آتو چه او که انتاسو تا چه که فکانتو حول رسول صلی اللہ صلیم چه نبی علیہ السلام و عدس تنگاو چه دا داید نبی علیہ و عدس ب د خیر له ناو جلو ساندزروالین نهته منه ناشت کو مونته مع شله چلی د جلله نو او دس کوو پ سره د وم نه ف ددن لاسپل فله اپمو مخلی ډکهه پهز مزواستان چاه طر د ه سرران او پول د شګه په چپ لاې دزلهڅوممهخله بیاویل منصر را ا الى طبور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہادا طبورو فہان عبداللہ ابن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزمد وستن شکم ان کا فنواہ فیوک موٹی بارنی کرنی ملہ پانوہ چونگو فہالا زالکہ سلاسن درید علیہ کرنیو دائی چکا فہالا زالکہ کرنیو دائی چکا اندر درید علیہ رواب کرمی دی والی منی افراد اللہ بلکل